b o ๊กทูสามสิบสี่สาบนรถไฟโฟทูเกตโฟทูเกตนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับอดดทู t กต l เบล Är det där t å g e t till Berlin? Rådfei av när När avgår toget? När avgår toget? Rådfei byter Berlin när är det? När kommer t å g e t fram till Berlin? När kommer toget fram till Berlin? Kära, jag är inte i mitt rum. Kan du hjälpa Ursäkta, kan jag få komma fram? Ursäkta, kan jag få komma fram? Pomkid, vare ni är tänkare av mig. Jag tror att det här är min plats. Jag tror att det här är min plats. Pomkid, vare ni är tänkare av mig. Jag tror att ni sitter på min plats.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 Ovar är restaurangvagnen i början? Ovar är restaurangvagnen i början? Kan jag få sova nederst? Kan jag få sova nederst? Kan jag få sova i mitten? Kan jag få sova i mitten? Kan jag få sova överst? Kan jag o v Kan jag få sova överst? Kan jag få sova överst? Kan jag få sova överst? Kan jag få sova överst? Kan j a r s t k n g få a ö v e r n j v a v e r a jag få s v a v e r s n g s e r s n s e r n ä r ä r v i v i d g r ä vi n s e n jag få sova överst? Kan jag få sova ö v e r s j v e r a n n a n t a r a j k r a n j Hur lång tid tar resan till Berlin? Hur lång tid tar resan till Berlin? Ruttfärget är kauchå, i n Är toget försenat? Är toget försenat? Har ni något att läsa? Har ni något att läsa? ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับค่ามั n ฟัวนอกร์ทัต a อตตาอุดริกกะมันฟนอกร์ a อริคุณช่วยปลุกผมตอนเจ็ดโมงได้ไหมครับนีลกนลนีควกมลก